Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, draga i poštovane sestre. Danas se nalazimo u 17. epizodi serijala Kako ćeš postupiti, koji gradimo po dijelu Mada tefaalu fila halati talije, kojeg je napisao poznati šejh Muhammed Salih al-Munajid, hafizohullahu ta'ala. Uglavnom, danas imamo jednu vrlo interesantnu situaciju o kojoj ćemo govoriti. Čak dao sam vama priliku da na mom profilu na Facebooku glasate za ovu, uh, temu. Pa ste odabrali, znači da u njoj pričamo. E, možemo se jednu stvar dogovoriti, to jest ako do sljedeće subote, odnosno do ove sad subote koje nam dolazi, ako ovaj video dostigne 100 lajkova like na YouTube, onaj ćemo neku nagradnu igru u kojoj ćete moći e, sudjelovati i učestvovati. Pa će biti glavna nagrada e, Sune Nebu Davuda. Znači jedan Sune Nebu Davuda poklonit ću jednom način insanu, Uh, a u toj nagradnoj igli naravno pričat ćemo tek kada doplnimo ovih 100 lajkova. Uglavnom, hajmo pogledati šta smo danas spremili. Danas, draga braću, govorimo o jednoj situaciji koju, za koju vjerujem da se često dešava. Naime, radi se o situaciji kad čovjek recimo klanja neki namaz pa neko pokuca na vrata ili danas pošto neko samo više na vrata kad neko pozvoni al tako ili u, ili identična situacija znači desi se kada recimo mati e, ili otac nije bitno znači klanjaju pa vide svoje dijete kako se igraju znači sa nekom opasnom šta ja znam Stvar, stvarčicom ko što je nači utičnica znači i tako dalje pa hamemo pogledat kako ćemo u ovoj situaciji postupiti znači šta je poslanikov sallahu alejhi ve sunnet bio po pitanju ovoga i šta su islamski učenjaci rekli po pitanju ovih situacija Kako će postupiti osoba koja klanja u svojoj kući, pa neko pokuca na vrata ili mati koja u toku namaza vidi svoje dijete kako se igra sa utičnicom? Odgovor. Ukoliko osoba koja klanja mora uraditi neki manji pokret, kao što je otvaranje vrata i slično, nema nikakve prepreke da to uradi pod uvjetom da se u toku te radnje ne okrene od smjera kible. Dokaz za ovo je Hadis kojeg je zabilježio Ebu Davud da je Aisha radijalahu anha rekla Allahu poslanik je klaneo, a vrata su mu bila zaključana. Došla sam od nekud tražila da otvori vrata. Napravio je nekoliko koraka, otvorio mi, a potom se vratio na mjesto na kojem je klanjao. Spomenuo Ajrabi hadisa da su vrata bila naspram kible. Isto važi i za majku koja je u namazu a želi da udalji svoje djete od opasnosti, štete i tome je slično. Mani pokret udesno, lijevo, naprijed ili nazad neće naštetiti namazu. Isto važi i za osobu sa kojoje spadne gornji dio odjeće, pa digne ili pokupi svoju odjeću i za osobu koja je dojni dio odjeće postane labav, pa ga ona stigne. Šerijat u određenim situacijama dozvoljava čak veće i mnogobrojne pokrete, pa makar se čovjek okrene od smjera kible kao što je došlo u hadisu da je hurere radijallahu anhu rekovae Allahu poslanik sallallahu aleihi ve selleme ubi tadvie crne životinje u namazu zmiju i škorpiona nadam se da ste uživali u onaj u ovoj epizodi da smo isto svi nešto naučili da se možemo od ovoga korisiti naravno znači ne zaboravte ovaj video podijeliti dalje kako bi se isto drugim muslimanima korisili takođe preplatite se na ovaj kanal a ja sada draga braćo i poštovane sestre odem na predavanje assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh